Щось наплутав Христофоров з моїми датами вибуття-прибуття в країну. Призабув. Але знаку не подавши продовжив. Кого я тільки не запитував, ніхто до буття не пояснив. Ну, хіба можна на пальцях пояснити, як пахне троянда, чи як смердить сміттєзбиральний номер 25? Тобто, це треба самому понюхати, самому пережити. Це був унікальний за дебільністю проміжок історії. А я ось, Костю, в Америці... Запам'ятав такий вислів. Будь-яке діло можна зробити трьома способами – правильно, неправильно і по-армійськи. Є ще четвертий спосіб – по-партійному. Адже як ми жили? ставали з думкою про партію і з думкою про партію. Хай вона скажеться. І ти так лягав і вставав? – здивувався Рудольф Карлович. А то ж як? Я і піонером був, і комсомольцем, і навіть в партію встиг вступити. Цілих три роки партійним був. І примудрився ж ти в лайно вступити, глузливо всміхнувся, посмоктуючи і корочку Рудольф Карлович. А що тут було примудрятися? Хочеш жити, міг крутитись. Я ж працював на ідеологічному фронті, в газеті, повчально-іронічним речитативом відреагував Христофору. Це по-перше. А по-друге, якщо ти не партійний, кар'єрі хрест. Це я вам, знавцю сталінського періоду, кажу як знавець Брежнівського періоду. Про ступінь нашого загального рабства може свідчити хоча б така історія. Трапилась з в ті недавні часи, коли траурні мелодії з приводу відходу у вічність чергового вірного Ленінця номер 1 перемішувались з урочистими рапортами історичних рішень і постанов партії та уряду. В районі газеті на Черкащині, де я тоді працював, саме тривали збори. Звичайні загальні збори партійця в районкій друкарні. Доповідачка, секретар парторганізації, жінка зі строгим обличчям. Тільки увійшла враж, коли двері відчинились і на порозі з'явився невеличкий назріст Метранпаш. Тоді газети робили ще дідівським набірним способом. Деметро Антонович, Балакун і Веселун, сам недавно прийнятий кандидатом до Лавсевгутньої партії. Цього разу він був неправдоподібно серйозний. Товариші, прошу всіх стати. Рівним панахитним голосом диктора попросив, наказав він. Присутність з добрим перечуттям почали підводитись. Щойно, повільно розтягуючи слова, продовжував Дмитро Антонович, в автомобільній катастрофі трагічно обірвалося життя всіма нами палку шанованого і всім нам безмежно дорогого, він витримав паузу. Парторг вже піднесла до очей носовичок, інструктора, якому завчино стояв по струнці. Протихли і рядові члени. Дорогого Мухтара, улюбленого мисливського пса, шановного директора нашої друкарні, депутата міської ради. Видихнув урешті решті Метран Паш. Несчастний випадок стався на моїх очах біля Собезу. Смерть під колесами автомобіля настала миттєво. Декілька секунд в залі стояла грубова тиша. Потім заціпаніння порушила несміливе хихотіння, яке перейшло нестрімний регіт. І тільки партор стояла, мов манекен, злякано зиркаючи на інструктора райкому. Він, як представник розуму честі совісті нашої епохи, теж мав на обличчі непроникний вираз. Збори продовжили, але розмова зжмурилась. Навіть Партор вже не могла сприймати зібрання як серйозне дійство, а Дмитрові Антоновичу його витівка обійшлась на ті часи дорого. Партія не взяла його до своїх лав, огледівши в безневинних словах двозначний смисл. Завершуючи свою розповідь, Христофору здригнувся від незвичайних покашлювань. Це несподівано засміявся Рудольф Карлович. Сміявся він щиро від душі, правда, недовго, секунд п'ятнадцять. Журналіста вразила не мене розсміятись, а те, що інше. І він спіймав себе на думці, що вперше чує, як Лищинський сміється, а той ніби підсумував. Що ж, я доволі рельєфно відчув, що таке застійно-застільний час. В натурі, а ти кажеш. Так, мені є що сказати як представнику деформованого покоління. Адже стільки років народні маси були головним героєм опресі. В якій спримхидолі я маю честь працювати? Часть, щоправда, сумнівно, дещо. Та все ж епіцентр цього пекла я вивчив. Боротьба мас, пробудження мас, гнів мас, ненависті, перемоги мас, головні, опорні, ударні теми. Все інше особисте, перетворене мистецтвом на одиничність, індивідуальність, недіповість, оригінальність, нескладуху, вирубалося гетчисто. Жарю гідний маленький світ, говорили нам. І не тільки начальницькі баси. Тут були і баритони, і тенори хологів і навіть фальцети добровольців-євнухів. Хором пекли в усіх інстанціях. Безліч керуючих і управляючих піднімали багнети щоразу, як тільки автор блідий від власної сміливості, відволікався на любов, поцілунки, особистий смуток, приватні терзання душі, обминаючи виробничість і тві заковики. «Обиватель ще наказав редактор про поцілунок. Міщанство, говорив смуток. І скільки автор не вкладав серця, оповідаючи і про незглибину, пронизливу силу кохання і суму, на викидало поцілунки і різало смуток абзацами. У мене приятель працював у художньому кіно. немислима була стрічка, де опускалось значення партії. Хоч ми хочем, хоч перебіжно. Партія повинна бути відображена. Для того, щоб реалізувати цю вимогу, герой іноді просто поза всяким зв'язком зі сюжетом і дією, Заходив до кімнати, на дверях якої виднілась табличка партком. Це вважалось помірним, але все-таки ідейно не достатнім. Нехай парткомітет пройде хоча б лише табличкою, але він повинен існувати. Залишатись в очах і вухах. Життя допускалось на екрани в газету тільки з партійним акомпонаментом. Завдання було ясне й незаперечне вихваляти партію, керманича держави, їх далекоглядність, уміння керувати. Будувати магістралі, канали, заводи, міста, винищувати ворогів, розкривати шкідників, виростити врожаї, переробляти людину. От вам катехізис за стільно-застійних часів. З нього виникало ще одне завдання, що звалилось на моїх однолітків. Показ позитивного героя. І він призначений був існувати в кожному нарисі, статті, інформації, фотографії, бо нібито в житті існував скрізь. Справедливий, самовідданий, скромний. Спочатку думаю про батьківщину, вже потім про себе.